Kuna wanauliza kwa ajili ya kutaka kujua ili yajifunze na afuate. Na kuna ambao wanauliza kwa ajili ya kutafuta ushindani Na kutaka kwanza wale wanaowauliza. Hawa hawawezi kufanikiwa katika safari yao ya elimu na huko kuuliza kwao. Lakini pia kuna ambao wanauliza kwa maslahi ya wengine. Na hili katika hadithi ya Jibril alayhi salatu wassalam pale alikuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. hili lifahamike. Na kuna vitu vinapelekea mtu akakusahili na kuna ambavyo hupelekea mtu akapata elimu. Moja katika vitu hivyo ni kuuliza. Ukiuliza kwa lengo la kujifunza utabarikiwa na utapata na nakiwa wauliza kwa lengo la kuleta utinzani na kuwakwaza watu basi ili elimu katika ili